Der har du gått fem sekunder. Der. Gått fem sekunder. Jeg tror jeg bare tar av meg sammen en gang. Ja, For, uh, ja det kan det være, jo være jo. Hvis det går litt høyt, legger det et annet sted. Ja. Uh, Der legger jeg mine. Jeg begynte med en... Uh, jeg er en radiogud. Du, du uh, Ja. Uh, det er. Mange vil si det. Mange vil si det. Ja. Uh, dette her er... Uh, hm. Andre ø på 30 sekunder. Ja, ja vi er. er litt rusten her nå. Det ja. får bare være. Det får være. Vi er tilbake igjen. Ja, vi er tilbake igjen. Etter, etter 14 dager pause. Ja, du skjønner det at det, det er en episode som forstått. Sånn yes. Noen har lagt et troll in i datamaskinen min, noen. og så, så blir det borte da. Ja. Eller ikke alt er som det skal. Og det kostet penger å fikse det, og det, det har vi ikke lyst til å bruke. Nei. Vi som har jobbet så at, ja. det Ja, <laughs> en... Vi har en jobb på deling, eh, Yes. Som et gammelt ektepar. Ja, litt ja, ungte ektepar. Nødvendig. Som et slags ektepar. Ja. Et modernt ektepar vil jeg. Det er i aller høyeste grad. Det som... her, jeg har en, en ting jeg skulle melde her nå helt til starten. Det tänkte jeg på i bilen hit. Å, den er spønt. Fordi dette her er det, det, det område av opptaket mm. som det kan allokeres plass til alle med for eksempel lite grann motorsykkelutstyr, eller med noe ja. verktøy overs, eller ja. masse penger til overs, ja. og et firma tilfeldigvis samtidig. Ja. Ikke nødvendigvis, men hvis vi lar oss kjøpe og betale, ja. og hvis du vil at noe skal sies i dette lille segmentet, sånn, ja. så kan vi si det. Her er det, vi kan si at det var en god, <laughs> ja men bränt. så for, tar vi de konsekvenserna där så. Ja. Anonyme ting kan också uh, Sendes til, till vad adressen hit? Har den en postbox? Eh, vi finder en postbox senare en gång. Det gör mig. Om du tar så är det inte uh... kommer levererat på dörren. Ja, kommer levererat på Det är som känner den vet var den bor. Ja. Dagens Ring på förhand har ju ringklocka. I tagen så är Hansa. Rett rett, ja, som... det kan vi de som brukar ögonen. Jag se lopp. Ja. Jeg trodde du, det så jo jævlig godt å orme til deg, da. Ja. Ja, sitte ut det, det. Ja, det er du. Men uh, jeg ble jo da utsatt for det som jeg kaller for lurevær. Mhm. Mm jeg så dem på kontoret i hele dag. Ja. Heldig nok til kan se at det er sol ude. Ja, du får jo se den. Ja. Er det er en slags uh, anhåndsopplevelse, da. Yes. Uh, Og sitte heller når det ser så godt ut, du. du. Mm. Blå himmel. Blå himmel. Det ser solskiden. ut som det er Åh, oh, ja. Det ser ut som det er bare et, et øltelt unna total på Yes. Det gjæret som jeg ser på, det rikker seg av flekken, så det er så vinnstilbud, ja. Men så kom jeg hjem, så du venter på det. En av de beste vindmålerne i historien, faktisk. Et, et sånn stakittgjerd, eller ja. det er jo kanskje hønse du har. Eh, deres, der. ja. Stor hønse-netting, ja. Ja, kalkun-netting. <laughs> sånn strutse-netting Ja. Åpne meg gjeld. Svart man på brandene, mm -hmm. og så er det faen med det er ikke det er ganske kaldt, ja. Ja, det er blåst, det er mm. kaldt og feilt, var det. Ja, veldig kaldt. Men øl var god. Ja, det er deilig. Kjenner du noen ganger at du er, selv med dine, øh, hvordan gener er du har, noen Balkan-gener? Balkan-gener. Ja. Så er du er integrert nok til å være tidlig ute med å prate om været? Ja. Det er, um, det er, jeg tror ikke det er vanlig der nede, er, jeg tror jeg liker det vær, hver dag der i, i Balkan, enn en det her. Øh, jeg kommer bare litt an på en børen. Okej. Okay. stort är Balkan då? Nej, hur stort är det? det, det er mål. Kanskje. Israel kanske, eller nej, det, det, det kan man på. Eller vet jag, hej välvärtar, vad ska vi? Nej, först har jag inte din globus här det här faktiskt? Ska kan jag finna den? Ja, du kan finna globusen. Är det sant? Jag ska finna globusen. Mm. Men du finner globusen så kan jag ju fortell lite om vad vi ska göra i, i dag mot varandra. Eh, jag har kom på inne at det att det är ju Lettskrevte folk er jo det som er ofte morsomst å se på. Hvis du har sett han er basse fra Arndal, han, han som ja. av omtrent... Eh, jeg har lurt litt på om han kanskje var min far. <laughs> ja. Skal vi se, nå går vi til... Skal vi se, nå skal jeg akkurat si, hold Balkan litt eh, i bakgrunnen. Ok, ja, men da... Globusen kan stå. Globusen kan stå. Ja. Og så... Endelig, jeg hey, har mørkt om ha den globusen på, ja, på bordet her, her i lang tid. Altså. visste at det skulle komme et øyeblikk hvor ja. den ville passe godt. Veldig bra. En vakker da, så skal du se ferdig den der... Eh, den der Jakobskryb, eller han heter for noe den der vi har på der. Ja. Den, altså, Jakobskryb, Newtonskryb, sikkert? Newtonskryb. Men jeg ser, du har en gotisk uh, globus der også? Gotisk? Det er det en emo-globus, Du, jeg tror det, det, blir, det blir tatt om nett, da. Ja, rett og slett. Og så blir det i sort ja. Det er en gammel globus, da, i så fall. Ja. Men, uh, jo, tilbake til det vi skal gjøre i dag. Jeg har jeg med meg... Den skal vi faktisk til i, i bursasgavegang. Mm -hmm. Ja, jeg, jeg har med meg noen... Uh, hva skal vi kalle Remedier. Remedier, De det? Remedier. Vi har varit inom innom hjelp til selghjelp før, via ja. pilletrillerbransjen. Å oh, nei. Jeg fikk jo ikke noe bedre... Altså jeg, jeg ble ikke søvnig av homopatiske søvnpiller, jeg ikke, jeg, eller jeg hadde jo ikke noe mild depresjon. Nei. Så den her Johannes Uten, som jeg kan i mig og den... Jeg tok jo den. Du, du tok jeg, en uke? Jeg tog en, eller tok du... Tok en, ja. Du tok en, ja. Ja, jeg kjente meg litt, uh... Det var litt depressiv for sending der. Ja, var litt nede, ja. og så, så, dagen etter, så var det Så var jeg oppe. Ja. Så sier jeg at har vært oppe, så virker mm. riktig, ja. riktig god. Eh, nå skal jeg skremme deg litt om å si at eh, jeg har hørt dyktere om at folk får jo nyre overleversvikt, den der der som blir helt bule i øynene. Og det nå vil du jo... si det sånn. så <laughs> ja, altså, kjenner du det. <laughs> jeg kjenner at jeg er litt gule Men, eh, vi skal nå, du var jo veldig redd for å prøve en sånn Johannes hurt billa jag känner när det är så som tror at man skulle finna på detta man känner jag faktiskt jag börjar få svettningar <laughs> jag <se under> <laughs> uh, det skal ju blindtestas eh uh, det er det är forskjellige tillskudd som tyggs. Alt er är för att få ett bättre liv. Okej. Okay. Och ska alltså kan jag göra detta alltså fälles det skal tyggas. Ska jag må kun du göra. Alltså ska jag le och hosta mig? Så etterhvert så skal jeg sende deg på gangen, så ska jeg se si hvilken ting det er, i hvilken rekkefølge. Ok. Sånn at lytteren vet hvem, hva som, som knaskes oh. først og sist. Nei, nei. Så skal du sitte der med hatten foran enda, så skal du få en tablett, eller en... Men det er ikke noe sånn vi agrer når vi henger med Eriksjonen i 14 da etterpå, det kan jeg ikke. Uh, nei, jeg har jo ikke vi agrer av tilgjengelig. Takk lov, tenk. Ja, det er sikkert bare... Men det er ikke sånn at du kan gi meg noen sånne her... Man har ju en tablettes om kan ju en superkraft. Nej, ja, det hade jo varit grejt men men jag uh... hade Kan jag få hiv exempel på en tablett med mig då? Nej. Nej. Det kan du inte. Det är egentligen bara det Det vill inte vi får hiv. Kols, kan jag få det av dig? Eh, inte direkt det. Uh, jag vet inte om du kan en sån har aldrig hørt om mange som får kols av detta här sån. Men detta ska du förlåt och bara ha lite uh... Er det lov att ta det som alkohol för då så dricker jag öl här? Det er veldig lov å ta som alkohol. Ja, det det kan falles vel, faktisk, som ah, ja. alkohol. Du bør være full for å ta det? Nei. Nei. Absolutt ikke. Du må ikke finne på å ha alkohol i nærheten av dette her. Men dette er, Åh, dette er, Men det, dette er litt vaske. senere. Og så skal vi gjennom en... Vi har fått en... Uh, for en stund siden fikk vi en e-post. Og så veste ja. vi den opp og drådde runt rundt dette her. I et opptak som da. forsvant. Men øhm, jeg tenkte jeg skulle bare ta en Vi ja, må jo nevne oss, det. Det, det er Francis det er Ja, vi har fått en e-post fra, fra vår Veste venn Vår beste venn, venn ja han, øhm, Francis han lurer på en ting Og så skal vi svare på den tingen Ja, det var, flere, Hord, var ikke flere ting Ja, men han, det er jo en, en hoved øh, En oh, hovedting han lurer på Du kan jo lese opp, han takker vel for en depressive og gøy podcast eller noe sånt. Ja, noe sånt, men øh, vi tar det i, I tur over den her ja. For nå skal vi tilbake i geografi Å, Så vår. der, ja hva skal jeg si, Steffen? Du, ja. du, og, og så kan vi si at Balkan er fra du tar ikke med Russland og Kasakstan og sånt, nei. Hele Russland og Balkan, da er det verdens største område, faktisk. Tar ikke med Kasakstan da. Begynner du i Ukraina, eller? Nei. Jeg tror nei. Balkan er sånn tidligere Jugoslav. Da er det Jugoslavia, da. Ja, har Jugoslavia på det kartet der, ja. Nei, nei. Uh, ikke det. Ikke det. Jeg det bare. Det er jo bare Kroatia, Bosnia og Serbia. Ja. Krobania. Ja. Uh, er det Ja, det må jo være greit. Er det noen sånn Montenegro er det nede der, eller? Det... Ja, så er det uh... Men hvor stort er det da? På det er en, stort, det er det uh, par-tri centimeter. <laughs> kan du dekke det med en femår? Skal vi se. Kan Balkan dekkes med en femår? Med et par rundt tag, ja. Faktisk. Litt av tjekke blir med. Ja, litt av tjekke blir med. Men det har det sikkert vært også en gang i tiden. Ja, jeg tenkte uden for fem år, blir ikke med. Ja. ja, men altså, herregud, sånn. Noen får ikke være med bestandig. Balkan kan dekkes med en fem år. Ja. Vi brukte så. de pengene til Skrablad, det hadde med og med ja, vi og meg i forlige episode, egentlig, som det. for sant. Ja, vi hadde en show av en sending, eh, eller det, det var top talk. Jeg hadde jo min følelse at vi hadde spilt inn beste sendinger, faktisk. Ja, jeg, jeg sa det ikke så mye. Nei, du gjorde det, men jeg gjorde det. Jeg synes vi hadde kjempet sending sist, og så den gikk rett og slett til søpla. Har du slettet ja. den? Nei, jeg har ikke slettet den. Han uh, den finnes på min datamaskin hvis du åpner den i Windows Media Player. Ja. Og det er rart at det eneste som åpner det er det som åpner ingenting annet. Ja. Men altså, datamaskins verden er veldig, veldig komplisert. Tydeligvis. Jeg er jo langt fra någon expert på området. Det er du? Ja. Jeg drikker på allame. Ja. Du nevnte noe i sted, til meg før opptak at du også hadde noe spennende å... Ja. Ja. Jeg ser du kommer med en liten sånn en beholder her. Med... Ja, altså greia er det at det er... Hva var på butikken i sted? Er det chilismaking nå, sier jeg? Ja, altså chilismaking er jo veldig oppbrukt. Jeg, jeg, jeg lurer bare litt på, er det så sterkt som folk sier? Det har bare Nero. <laughs> Skal... Ja, ja, ja. Jeg kjente jo at... Altså, i har jeg spist en sånn meisebollskål. På... Ja, ja. Det är havregrön, det er sesamfrö, det är chia knust knust Det luktar ja, L lin lin lin frön eller? Linfrön ja. Och kokos skal, ja, kokos. Ja, jag vet inte sån raspkokos. Ja. Och lite jobobsli då. så ja. Mm. så en hemling i det som jag inte husker vad het för men som er... salt. Eh, peppar tänker du, jag har ju. Har du hittat det upp i den gången till Det är gott. Inte peppar. Det var troligtvis hade det peppar på allt nästan. Ja. Det är ju humor hvis att man tar på lite extra peppar för att smaka peppare, men Ja. Jag hade jag spist loppskas har jag egentligen inte det. Ett eller? Nej nej nej, jag ska slassa av fan. Misssinke boxloppskas. Och du Nej, det var fan du utan det vilde. Ja, det är eh, faktiskt det. Eh, De, nej var det at hon hade lagt det, men så hade uppe braddet nog inne glädden säger och gillar stark mat. Ja. Hur är det? <laughs> så det fick Och hon haro inte med dotter på snart 11 och så var det bara gejsra det. Men jag var väldigt glad. Vad mer på oss? Alltså du sträf faktiskt tankarna mina när jag sa att du spiste. Ja. Habanero. Då kan vi ta bort den här emoglobussen den Jag vill jag syns troligtvis ja. <laughs> att ja. uh, vi tar andra men. Det är det är svårt att se där så djupt i ögonen som jag vant. Ja. Eh, vi pröva habanero? Eh, uh, Kille du är du norr? han bara kom fram nu. Bak duken här. Så geita har varit. Ja. ja Ska vi ta en värn eller? Det luktar ju ingenting. Ja, jag tänker vi kan ta hela. Nei vel. Du tog sånn en sverre enda, ja. Jeg tok en sverre. Hvis ikke jeg skal ta hele, så er det jo... Den er jo veldig rynkt og skrukter. Ja, min er jo. Jeg det skal være sånn. Han lukter jo ingenting. Nei, har jo ikke noe lukter for tiden. Jeg... Nei. Jeg har sånn notervin uh, rus nå. Ja. Ja. Ja, men, uh, men har vi noe, noe annet som vann, da? Som liksom... Ja, det er det jeg hiser. Hvor er ja. det? Var jeg tok meg litt sukker, for det tror jeg linner deg. Tok med litt sukker, ja. Og to skjeier. Jeg har lest det at hvis det ikke funker så mye folk, det kan vi bare resten av. Men nei, nå prøver jeg, jeg til halve kyrka. Smake. Ha, og sterk. Hva skal de ha? ja. Jag har ju nog, jag tror jag tror jag kontrar för hjälp av uh, Travel Mint som jag köpte mm. på Hipro. Det tror jag blir bättre än enn... på med vatten. Vill du ha en Travel Mint förlåt helvete. Vi känner tack, jag hjälper oss på. Jag har lite socker. Nu blir å det spännande så se. Hur ska jag hjälpa? Är det något du har fundet på själv att jag ska hjälpa till? Ja. Det är jag pigg. Jag vill jag vill kanske droppa det det vet jag. Åh start. Oh. Och attack. Nu så drir jag den. Ja. Ha. Ja. Ja, jo, Youtube humor på. Ja, du mag inte göra det. Du mag det här nu. Nej, jag tar ikke. det inte. Det är det vita. Nej, det den här knastbollen. Jag trycker hjälpa Du måste jag tror att det är det, det första. Jag måste ha, må Med, ha. mer socker eller det. Okej. Jag Har stackat gås i fanta. Ja. Mm. ja. Er det något annat du hade? Nej, det är inte uh, det här är. Vad vad det var så jävlar dum i det jag fick när jag var på fikningen så. Ja. Åh, det första du åt och så. Ja, ja. Ska ha han i dögen. Faktiskt. du har en bit av den andra. Nej, tack. Nej. Det var jag, jag tillbaka. Ja, tack har jag mer tror, mer sukker. du du tar abonnera du bara för att för att så grund. Ursäkta, ta fyra tsk med strösocker i farta. Det kunde gått till hellre. Jag ska inna dem at jag har varit så sockersugen en gång att det har gått utöver farin. Ja, det var Ja, det var Det var inte ett höjdpunkta. Men det var ikke jæle motri. Vet, det var ikke noe høyde punkt. Å, jævla dum i det jeg kom på dig. Herregud. Å, fy. Det var litt oh. dumt at du tog den helt i starten, kanskje. Ja, jeg tenkte på det. Det var det jeg sa, egentlig, ja. jeg Men jeg, jeg måtte ikke passe på det. Hvis det er noen som har noen gøy faktaopplysninger om tokere... Og... Ja, det kan vi jo også si. Har... Problemet er jo det at du... Ja, det kan jeg si noe annet. vet jo... Atletatrigse. Kom igen skumme käften. Nu blir det stark mat. Ja. Så man dö ungar tungan och tungspissen. Såna puttar så liksom, det här har väl lång tid. För kan inte lägga socker på dröblen liksom, för då bräcker man av. det. var start. För man dö ungar tungspissen för du är så du är Du har ju mer nervändningar på tuppen, är det menar? Mhm. Ja. Åh fy fan. Ja, det var ju det, <laughs> det, det, mm. mm. ja. oh, ja, det var, ikke, det var ikke noe Eh uh, ska vi se si oh. så sånn att uh, Jeg har um, jag har motorsykkel. Ja, det, det. det har jag. Det jeg jag. Och jag driver gör den vinterklar när sommartid ja, sommartid. Ja. Kan jag tror du visst du kansten. Det, sukker, jeg, det, vi... det, det tror du. Ja. Uh, så köper jag någon gång lite mer värd än det jag brukar. Tre vapen. Ja. Till til och med bilter man kunde hjälpt mig sån där fart. Köpte då något som heter en förlänger chrome vanadium, en halvtoms eh, sånn ja, chrome vanadium for lenger mm -hmm. som lar deg sette bits på enden da, eller, eh, ja du kan sette den på en skral eller en ha. en sånn, en latmannsarm eller noe sånt mm -hmm. og det skal være vår første premie og det er sant for min del så er det en kjempedårig premie ja. jeg har blitt forbannet har fått det premie ja, men du, det er noe med å vinne det mm. den er veldig tung, så det kan du glede deg med at det blir sikkert masse porto mm for dem som skal, skal poste, poste ja, hvis, vi legger, hvis vi glemmer frimerke så kan det <laughs> bli straffebøter. <laughs> straffe ja. Men uh, vi har jo vi har jo uh, lyttere i både i Nederland og i, I Russland. I, i Russland sånn. ja. så de kan jo uh, pris sikkert litt godt norsk uh, innkjøpskultur. Ja. Uh, jeg må ta ut snusen og så. Ja. Jeg tror ja, den her uh, mintpastillen? Nei, det gjorde ikke den der. Nei. jeg før. Nei. Nei. Man kan prøve litt av vann kanskje. <laughs> <laughs> ja. Før vannet der vad mm. Og hva, skal, hva synes du at skal premieres med en forlenger da? Altså kan ikke noen øh, når, på, på god nyhet sin øh, facebook -side. Ja. Så kan noen skrive øh, ja. Hvis noen kan gjøre det? Ja, du kan sende seg mail. Jeg kan ikke bare sende seg mail, ja. Og altså, så altså, offentliggjør vi hvem som vant den på neste. Det kan vi jo. Ja. Tommy, alfakrøll, godnyhet.no no. Tommy, alfakrøll, godnyhet.no mm. si uh, uh, Sett adressen din da, hvis du har det. Ja, ja. navnadresse. Ja, det trenger ikke å mer. Nej Så vidt det. Så vidt, snart. Ja, vi, vi rennes ikke ned poster så vi skal nok finne tid i livet vårt for oss uh, søke det opp. Men, ja. Men det, oddsen er jo større for at vi ønsker minst motstandsvei. Så vi antar vi kanskje fire e-poster da, så vi ja, går inn. Ja, la oss se vi få får tre, to e-poster inn, så en av dem har adresse, da kan alle gjette hvem som får ja. en e-poster. Forlengere i posten der også. Uh, uh, Men det, ja, ja, ja. jeg trodde poenget med sånne premier var det at vi skulle lage liksom blest. Altså vi skulle liksom få så mange likinger og delinger og alt sånt, sånn at mange så det. Da tror jeg vi må ha noe annet en Chrome en halvtoms. Skal vi... Nei vel, men det, det er noe det det ble denne gangen da. Neste gang blir det litt utlåning en tur til Bahamas. Ja. For en. Åh, den er det jævla. De er så sterke som de er. Ja, men vet du hva? Hvis du, hvis du springer ned... Kan jeg bare gå? Ja, kan da. du bare ta... Nei, jeg skal ikke... Det er igjen greit. Det er det som er greia Hvis du springer med? Hva mm, skal jeg gjøre mer for nå? Hente et eller annet... Når sjokolade eller et eller annet, det hjelper. Alltså, det säg du nog, det visste ju komnat faktiskt. du har du har fått med dig bara halva tipsen, det skönar du. För choklad är fullt i håll. Men uh, det som hjälper är renten och yoghurt eller bästa är väl en sån där uh, 200 g så med mycket choklad och så. Och har jag ja. Ja. Kvark kan man Ja, den har vi smakt på för, den var helt mm. okej. Okay. Hvis vi opp i løpet av en annen... faktisk en uh, senter, rett for sending. Det er jo sånn, tenker jeg nok til må ha noe. Jeg har jo på jobb i ti timer, da. Det har du. Ja. Uh. Når, um, når det skal sies, så uh, klart, fortjener du jo en, en senter. Altså, en fake smil, da. Nei, smil er jo en fake senter. Nå må vi sette i med Åh. debatten. Har vi en, sån, en... sånn... Sånn, <laughs> ja. Ok. Smil. Ja, smil er eldre. Ja, det vet ikke jeg. Nei, det er jo ren av meg. Tommy antar at Smil er. <laughs> ja. Smil er fra Freia. Du Senter jeg... er fra Marabo. Marabo er sånn svenske importsjokolade. Ja. Og det har vi vel ikke noe tro på. I noe måte ikke, men... Jeg antar jo, og jeg er helt sikker på det er fra Marabo, men jeg tror det er fra Marabo. Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet bare det er Senter. Ja. Center. Den er litt, litt slapp i tunga. Senter ja, har sånne, der, uh, sånne spor på toppen. Det har du Smil for. Nej, Smil har det sånn deilig... I, logo har de jo. Det har jo logoen logo. til Freya. Har de ikke det? Nej de har bare helt plain. Ikke noe viss fast. Ikke vondt i nakken også, har dere der. Ikke vondt i nakken også. Skilje, du. Og skillet, du. Ja. Men, men, nei, så der tok du feil. Smil er noe bedre. Men helt frem til... Freia ble kjøpt opp av Nestle Mondelez Enterprise, som er et enormt sjokolade- og godteri- og diabeteskonsern Ja, for du har jo vært innblandet til dette her, du ja Jeg har jo gjort min sjokolade Det er jo altså, du det, kan dette, ja Dere kan ikke se det på meg, men jeg har spist også noen kilo med sjokolade mm, Ja, uført, jeg. Fra. jeg ser jo mer ut som om Men jeg har ikke spist, jeg har spist det, jeg i senter Ja, jeg har spist det bare i av senteret <laughs> Ja, sukte ut den karamellen men. hjelp av et men du er det jeg vi si, så Hvis du går ned og henter den der... Nei da, nå begynner vi å gå over. Det er litt sånn... Åja, uh oh, det er litt av greia, ja. ja ikke litt av greia, for du, jeg har jo med meg en masse dings, ting, så ja. jeg kan fortelle. For da kan vi bare teste det med en gang også. Eller skal vi, vi spare det litt for å se? Jeg kan gå nede nå, jeg, hvis du vil. Jeg tenker jeg skulle lese opp navnene på det jeg har med. Jeg gjør det. Så kan litt, jeg gå i mens, så kan jeg hente meg litt melk. Kan si det? Hjelper du? Jeg det, så ja. kan jeg Steffen si det her Går, nå er jeg alene. Til De dere som mener at dette her er en blåkopi av radiosepsjon, stavmikser og, og ut på gangen og det hele. Det må være lov å være inspirert. For jeg, kan ikke, jeg har ikke noen mulighet for at han ikke skal se det, jeg stoler ikke på. Første jeg tenkte han skulle få er jo en helt vanlig tyggetablett. C-vitamin fra Nykomed. Tyggetablett med appelsinsmak. Hør her nå. C-vitamin, Nykomed, tyggetablett, appelsinsmak. Neste. D-vitamin. Appelsinsmak. Tyggetablett Fra Collet. C-vitamin nummer 1, D-vitamin nummer 2. Nummer 3. Parasett, 500 mg. Om ni deras smakt parasett, så vet er att det ikke är särskilt gott och det blir något vundrre att tygda den. Nu har han nettop fått kört sig lite med med den här chilin. Terningskast kanske på den men det är ju gott initiativ. Så jag ber honom att tygga en paraset. Det kan vara lurt. Och så är vi tillbaka på tyggtablett igen. Gav vi skon? Det nej er... nej, nu måste vi vänta. så mådde jag inte höra heller. Jag kan ju bara rope ut det er altså noe som heter gaviskon. Det er tyggetablett, det også. Men det er mot sur oppstøtt og halsbrann. Det er bildet av en, av en magesekk og spiserørende greier. Det ska tygges. Nå vet jeg at Tommy sliter en del med sur oppstøtt og sånn uansett, så dette kan jo være lurt å avslutte med. Men det gjør han ikke, för han skal avslutte med en en sånn brusetablett med C-vitamin. 1000 milligram. Med sitronsmak. Jeg Går gjennom rekkefølgene igjen til. C-vitamin, tyggetablett. D-vitamin, tyggetablett. Paracet, 500 mg. Gaviscon, tyggetablett. Mot sur oppstøtte halsbrann. C-vitamin, brusetablett. Da lägger jeg det ned igjen. Så håper jeg at jeg husker. Jeg legger det ned i en sånn rekkefølge som gör at det blir riktig. Sorry. da er den nede i sekken igjen veldig rart å sitte egentlig alene sånn som så får han ikke se da skal jeg bare hente han ja, kan du gå med? <høy> ja, jeg hjalp det med det du gjorde? Uh, ja, litt kanskje da kan jeg melke og spise litt rømme. ja det så godt som du ser ordet nå. <laughs> nei, men uh, nå er du uh, friskere og raskere enn noen gang. Det var jo en kjempevåler, for jeg feir jo halv sprann av et glass melk. Du det, vet du. Og så spiser jeg det. Er det fløtteskapet, da blir det halv sprann. Oh. Det er greit nok. Uh, jeg tenker jo at uh, vi bare går rätt på. Ja, og uh, det jeg skal jeg gjøre for noe her. Mm, nå skal du lukke øynene dine. Oh, Å ta den ned sånn da. Ta den ned sånn, og så skal jeg... Nå kan jeg se bordet. Nu kan du se bordet. Så skal jeg bare gi deg... En... Jeg, jeg kan blonne helt eller annet, kan jeg ikke det? Kan jeg... Ja, hvis ikke du har noe å ta foran, så... Nei, kan du se noe? Kan jeg se litt, kan? Få løte å strekke ut hånda di. Men jeg skulle sett om det var noe. Jeg kunne... Jeg hører pillene. Jeg, skal... jeg skal... Jeg gjør sånn, ja. Ja. Nå kan jeg ikke se någonting ting. Her, Men ser du bare... ut hånda di det noen glass eller noe veien som er... Eh, nei, da. den er der. Sånn. Og så tänkte, jeg at jeg skulle finne... Åh, oh, helvete, en... helvete. Altså. Du er ganske edd for dette, er var väldigt skeptisk ska vi se det är så här grejat då ska vi se var är det då på fem det det hemliga rummet bak där ja nu tror jag hallo hem skrive ja det er på i arkivet bak där okej okay. då börjar jag ju och skriva ner här så sånn. kan jag mig mig tyggarna tabletterna ja, då tygge men då ska jag den en skor och så den och så är hon den som ska vinna hva slags tablett er dette? Da? Dette her er en dyggetablett. Ja. Det er ikke noe mer info. Nei. Jeg kan ikke få HIV, og kan ikke få kols. Nei. Nei. Så må du bare trygge. Nå må du si hva du synes. Appelsinsmak. Det er appelsinsmaket, ja. Ikke sånn overbegeistret for appelsin, men. Nei. Ja, <laughs> det er sur. Den var litt sur, sur ja. Ja, veldig sur. Hva... Ja. Er den bedre enn chili, for eksempel? Ja. Ja. Det er den. Det er den fölr du att det øh, øh, at får en effekt? Jo, medelbart inte. Medelbart Ja. Hva, hva slags, uh, si ja, surt var lite surt det. Ja. Vad slags låt se det C-vitamin? Du gettar om det er en C-vitamin. Det kan du gå till något där. Ja. Men vad åssen syns det smakar? Vi ska kosa oss här er är detta här nog 1000 poäng är det mesta du kan altså, få. Kontra en, en center, så kontrar den en sant också det höjer. Okay. Det, er det er ikke noe du vil ha i godrepose? Nei, overhovedet ikke. Ja. Nå har du nødt til å ha vært som smågodt krig. Vet ikke om den har gått nå. Er dette noe du vil betale 5,90 for per hectare? Nei. Tusen poeng er maksim. Da får han... Han var jo ikke helt jævlig, liksom. så ti poeng skal han ha tusen. Tid av 1000. Ja. <laughs> ok, det er jo ganske dårlig. Ja, men det kan vel være. Ok, ti av tusen. Jeg føler at det kommer bli verre. <laughs> og du gikk til Steffen Borghassen til, spart det verste Så er det neste. Åh. Skal vi se, da tar jeg og noterer med det her. Det er fryktelig ubehagelig, så har det mer hatten på øynene. Ja, det skjønner jeg. Ja. Er det mange gånger jeg skal gjøre dette her? Mange tabletter? Ja. Åh. Ikke så mange at det blir dårlig underholdning, tror jeg, men det er, altså, det, det, det er noen ganger. Skal vi se. Må ikke, er det, det noe glass foran meg som man kan kante når jeg strekker ut hånda? Neida. Du strekker bare ut her nå, så får du denne her av meg. Den var liten. I e buks? Nei, det er ikke ibuks. Okay, skal den nå? Den skal jeg også tygge. Hva synes du, den var da? Jeg du skulle være mer redd. For, uh... Ja, jeg gjorde livet her. Jeg, jeg skal du bare <laughs> vente på å kant om? Kan du notere ned et testament for meg? Ja, skal vi si. Alt. Tommy testamenterer alt til hundebeskyttelsen. Er det ikke det som bruker få mest mulig her? Jo. No. Ja. Uh... Den smakte jo ingenting. Smakte ingenting? Er det bra ting, eller dårlig ting? Ja, det ja, var bedre enn andre, for den smakte ingenting. Ok. Så den skal få 12 poeng av 1000. Den får 12 av 1000, denne her. Da noterer jeg det ned. Det er, rart, er det sånn at jeg kommer til å plutselig dritte på meg her nå, eller noe sånt? Nei, det er ikke noe sånt. Det er ikke noe sånt der kjempelakserende, sånn... Ja, vid, vid, vid, da, Neida. Ingenting. Det er ikke noe sånt, det er helt enkelt. Kan jeg, jeg, jeg så himler jeg vondt i Ja, det går bra. Så er det da det neste den her er litt jeg liker å høre at du ter det i jorda den er pakket av for ja. at uh, det betyr at du ikke har funnet på gader skal jeg strekke ut, ut hånda så skal du bare tykke den når du får den her det er veldig rødt å strekke ja, jeg følte bare det var den, den der karaflen som er med vann her, ikke den på hånda skal vi se nå, er det er litt den skal jeg tykke den også, da ja. den smakte parasett <laughs> hvordan smaker det? Nej men hon. Ekar han har glasmit henne. Han vann. Ska vi se där lite in fram och hon den hon Ja, lite ju då. Där var det. Jeg, pass, pass på dig att du, du smeker till mikrofonen och. Och sen smakar kan du få en du drikker, få ja. høre det på domen. Ja, det kunde skulle ha att vara så så 4 8004 800 för för den ja. Mm. Det är grejt. Och så är det då. Eh, afryckligt ah, ah, smak. Det var fikligt smag. Åh. Ja. Oh. se här. Och och jag jag kan det här tag. Nu det inte många där där två igen. Jag tackarvis med film min död. Ja, men det är väl gøy. Det hade du hade fått många likes <laughs> ja. på för det här. Jag så ska du få det näste. Som ja, en stor en. Ja, stor en. Det. Er det noen sånne brudstabler? Hvis du begynner fra det her nå Skal jeg... Oi, bare den, du nå Ja Ting, ting, ting Hva synes du om den? Åh Det smakte det der men min Som jeg fikk av deg den gangen på, på jobb Åja, ah, jeg gjorde det Ja, jeg ville vil se Åh Marken Skommer litt Er du eilig som brudstabler Nei Er du sikker på det? Ja Du skommer jo den her nå Skal vi det? Mhm Nei, det er ikke noe brust av litt mm. Sånn men, men var den god? Han glemte jo men Nei, han var ikke det Han var ikke en særlig god Nei, han skal få Det synes du Du, du er ikke sånn er ikke så glad Du, du jeg... maler ikke akkurat Et sånt kjempebilde her Av beskrivelse der så Men jeg er jo så redd her Jeg sitter jo bare Vent på kant om her Og henne mikrofonene Den er rett fra den vesse ditt Det var det Forsiktig sikkert at det blir så høyestegd nå. Bare led deg tilbake og slapp av oss og fortell litt hvordan det smakte akkurat denne ja, her da. Du har han, han smakte papp. Han smakte papp, ja. Som hadde logget grass i stofen faktisk. <laughs> ja. Men som også likevel bruste litt, ikke sant? Ja, han gjorde det. Er det brustoblet? Nei. Er det sant? Ja, det er helt sant. Det er kanskje bare meg som innbilder meg det da. Ja. Jeg tror ikke det. tror du er igjen med brustoblet. Jeg er blakkødd. <laughs> ok. Ah. Og okay. 6 av, 6 av 1000, Det var litt bedre enn det du mente smakte som parasett. Ja, for det var en annen smake av den der. Åh, helvete. Skalte av. så er det den siste. Til deg som ikke kunne det, så var det altså det bikket som bikk. Biffet på størrelse med en... Du, den sendingen sist som vi kastet, var det ikke det vi hadde med bikket? Nei. Og det er den før? Ja. Sikker på det? Ja, da tar vi det. Det er brostavlitt. Ta den i mønnen din, sånn bruker du å si. Tykk, Det er det brostavlitt. Tykk, tykk, tykk. Hajvaka. Hallo. Åh. Nu kan du ta av lua där. Åh, ta av. Du kan ta av lua. Inte gå att få se då. Åh, här är Vi har det bara själva i alla fall. Den var ju så. Ha. Åh, det är Åh, uh, den var veldig stor. Jeg har fem av tusen poeng. på den. Du er jo... Jeg har funnet... Eh... Kan jeg få se hva jeg har fått for nå? Ja, det, det kan du få. Jeg kan ikke bli gårdskyld, så det. Eller så kjempefrisk, kanskje. Si. Det var noe det som var C-vitamin i hvert fall. Noe av det var C vitamin Ja. Nei, vi, vi begynte med C-vitamin-dyggetepletter. Mm -hmm. Det det vi har fått kan är den att trycka. Det är i kommet där jobbar någon jag det är ju jättestädad hyma. så är det något som heter D-vitamin. Du har alltså fått du har ju fått någon sol i dag. Nej, jag fick vitamin då är god där. D-vitamin tydligen. Jag kommer till att gå rabben, ja jävlar, det det var inte nåt alls. Ah. så tog du en paracet Ja, så det. Var det den som kände? Ja, det kände det gott igen. Jeg spiser, jeg spiser bare ibuks. E ja, det, du... det er ikke veldig ofte, men når, hvis jeg er fyldstyk, så spiser jeg ibuks. E ja. så fikk du da en gammel skoen. Det er jo en tyggetablett mot suroppstøtt og, og aspiran. Ja, nå har jeg jo et tablett imod det, så jeg vet ikke ja. om vi må blandes. Men øyligvis... De skal du bare blande. Okay. Og så den siste var jo et sånt rør med C-vitamin-pistabletter. Ja, det var det jeg fikk av det. Ja. Det hadde du en del av. Okay. Ja, nå så... man begynner det bli mindre av det. Åh! Oh skal vi se. C-vitamin, ja. 10 av tusen, den var jo, begynte jo, jeg trodde det var dårlig, men det er, ikke, det er jo näst best, faktisk. For D-vitamin vant det hele med 12 av tusen. Paracet smaker ikke så godt du trygger det. 4 av tusen. Mm. Gav i skoen, mot sur oppstøtt. 6 av tusen. Var det den som syntes skoen ditt? Ja, det var den du trodde var brustablett. Ja. Den, så, den siste var brustablett den siste, det var en C-vitamin brustablett. Åh. Oh. det var av produsenten øh, øh, skal vi se. Det vil de ikke helt ut, ut med her. Prevyshop. Pre Kjøpt ja. på Superspeed mellom Hitchhals og Kristiansand. Er det snus, eller? Er det greit? Ja, hvis du liker snus. Du kommer sikkert å underre en liten tesje med sukker også, hvis du... <laughs> jeg tror var nok sukker. Hvis du er selv, det så lik. Medisinen din er jo av, i hvert med den der... Det kan være rømmene som gjorde det, med ja. den der ulle med... Nå er det ikke noe habanero-smak. Nei, nå er det tilbake. Nå er det tilbake. Ja. Det var ja. jo... Gick bra. Det var ganska ja. Det var ju inte så Jeg trodde det skulle le mer. Jag trodde det skulle vara mycket mer rätt, men du var så rädd att du blev helt stille som en snegle i, i Ja, beklage. Har angrepp. Det var ju Det var ju meningen det. Nej. Men, men, det det du bara ta på din kappe. Jeg jag prövade. Du gör det. Ska vi se då. Nu har den del C där. Det är grejt. Ja. Nu du resultatet ska den där komma. Sådär. Åh, det var mikrofonen då. Kan du höra vad jag skrev? Och resultatet Oh. Men det, det lot seg gjennomføre iallfall. Det lot seg gjennomføre Jeg tørte å gjøre det, du det du. Du, altså, Hadde du, du... trodd det var foran? Nei, jeg trodde du skulle lage noe mer baluba trodde Det trodde du faktisk Det var jo litt det jeg på Super skeptisk faktisk ja. jeg, var, jeg var overredd ja. Så redd at det var litt køy for meg ja. Vår venn uh... ja, Dick Tracy skal, vi... skal vi se her E-post har vi fått du har fått av Francis ja. Vi kaller om Francis Fordi det er det han skriver at han heter ja. ja. Hei gutter Også Det er deg og meg Hei Francis Tusen takk for en inspirerende, skråstek deprimerende podcast Jeg skal lage et hus Jeg må stå opp litt Inspirerende det... Ja, vi inspirerer vel til å Til å gjøre ting <laughs> vet Ja, ok Det er det i orden og øhm, øh, han skal lage et hus, ja. Og øh, jeg skal lage et hus. Ja, Ved Francis. den Har jeg naturlig nok et par spørsmål som jeg vet dere er skyndige til å svare på. Altså det skal jeg ha det til en og to her. Du kan ta feil. Uh, jeg vet jo ikke hvordan det er du har med i gang. Neida. Men jeg har sett på TV mange ganger, så dette skal vi ja. kunne klare å finne ut av. Uh, og så er spørsmålet da. Hva vil dere anbefale at består av? Tre eller mur? Hva slags gulvbelegg vil dere anbefale å ha? Eh, han eksemplifiserer noen uh, muligheter her. Det er paket, laminat, mm. plenolium, etse. Etse etter da. Funkeshus, eller gammeldags med torvetak. Åh, oh, jeg, jeg har sterk meninger. Du har sterk meninger her. Ja. Gjerne gi meg tips om hva dere, uh, ville tenkt på for å bygge et så energieffektivt og økonomisk som mulig. Sjo hei, min helsen, Francis. Kjære Francis, skal du bygge et hus økonomisk, så kan du stjære et hus. Det er kanskje det mest økonomiske du kan gjøre. Stjære en campingvogn. Ja. Det er lettere å stjære det enn en svær bygning. Ja, jeg kan man poste en bil ved. Så du har en stor kranbil, så kan du komme og gå med det meste. Ja. Bygg huset ditt i mur, eller? Ja. Jeg synes at... Uh, vi hadde jo en... Vi uh, pratet om det her om dagen, at vi sa... Ja. Mur, det tänkte du var at du skulle være støpt i betongelementer. Ja. Og jeg så for meg murstein. Ja, du er litt sånn dansker, det du. Eller du er kanskje ikke det, men... Nei, du... har ikke... Jeg har vært i Danmark, ja. Ja. Og jeg det virker som en lur det. Ja. Å ha mursteins hus. Du har den norske varianten, og så har du den britiske varianten, som ikke er så fin, kanskje. Si. Ja, den... Hvor de klarer å få det, de å få det veldig skittende, i hvert fall. Ja. Jeg, jeg har jo bare sett det på... på, på Alle briter. Alle bryter jo naboer med en fabrikk, så ja. det det. Det blir noe. jo et del sot. Ja, de gjør det. Men for min del, bygg i betong, for skalet hus. Hett og slett. Hett og slett bare. Oi, nå døtte faktisk veggene her, men det får gå litt. Så her, det er, det er her det skjer. Ja. Du så det her fast Ja, en vegg som falt, som de visste gjorde ikke det. Nei, vi har jo backupvegg. Vi har bakvegg. Flaks. Uh... Ja, hvor var du? Du ville si at ja. England har møkket et hus. Armur Stein Francis, du vill ha en skalet hus. För skal säger ditt vitt blir ju fort det möckta än svart. Jag vet du ber på hoden. Har <laughs> aldrig sett ett för skal hus på hoven. Men uh, min mening. Nei. to, to delta mening här. Är mening som säger uh, bygg i mursten. Jeg har varit med och bygga hus uh, av eh uh, man monterar det väl nästan då. Ja. Eh ah. uh, när det är lagda betong element när vi står har såna element som som är stöpt. Mm. Och det är väl ingen grej att det alltså. Eh, har också varit med och lage elementer eh till tre hyttor som är små hus då. Det du känner konceptet med hytta, grann du äger ju ja, nästan ja. en hytta. Nästan. det er ju också ett lite hus och eh, där har jag jobbet en gang på ett fabriks som hette eh, Drammens hytta, Drammens ja. hus hyttor, ja. och där drog upp till Vikersund og snekker av... Håpakke? Ja, nei, nesten. Jeg var litt forbi, faktisk. Ah. Og så skulle jeg snekke sammen med noen planker, og så ble det, det, det litt en sånn kasse nesten, da, med, med sånn ytterpanel på. Ah. Så vi liksom bare skulle sette sammen, og sammen, og sammen, og sammen, så det ble et, legt, byggesett. et byggesett. Ja. Og det virker jo veldig praktisk, da, hvis du kan kjøpe et byggesettehus, og få någon andre til å sette sammen. Det er jo mm -hmm. veldig ja. greit. Men... Uh, man summa Sumasamaru, dropp tre, i hvert fall. Ja, jeg mener at det er, at det er bedre, det brenner dårligere også, murstein, hvis du ja. er redd for brann. Det gjør du. Uh, murstein har en gang. Tips, vær redd for brann. Ja. ja. Hvis du er redd for brann, ja. så er oddsen mindre for å oppleve brann, faktisk. Yes, hvis du må mur. Ja, eller i livet ditt. Ja, det er jo sant. Jeg på ned et hold. Ja. Hvis du er veldig glad i flamme, og hvordan du blir siden av siden av å se på flammen, så er du ferdig. Ja. Ja. Okay. Jeg, bygge, bygg ikke tre. Ja. Nei, jeg, øh, jeg synes jo at trehus kan være greie, men, men ikke så greie. Nei, der bor jo tre hos jo det, men det er ikke fordi vi hadde så mye penger at vi kunne velge selv hvor vi skulle. Her snakker vi om en fyr som har uendelig budsjett, kan bygge ja. seg hva han vil. Det er en grunn til at de største slottene i Disney ja. er svære betonkloss. Jeg, jeg antar at det er sånn lekerblokker bare i solid armelt beton, satt. Ja sammen på et flott mønster. Pyramidene. Pyramidene Kan ikke bygge pyramider tre, min du, venn. Kan nok. Ikke en Keops-pyramide. Nei. Det blir for snøtt. Det var kanskje det. Eh, drop tre, bygg i enten morstein eller i betong. Ja. Ja. Og så er det en ting som jeg har tenkt på når, som jeg ikke tror så mange andre tenker på. Oi. Men for å komme inn... Det er var. jo forskellen på det å gjøre. Ja. ja, det kan det. Men det er ikke så mange som sier det da. Det er Nei. et opptak som den... Det er ikke, ikke bare folk. for skjelden, det er jo feilen med det Ja, <laughs> ja. Eh, Det er litt vant til på, Hva sa du? Jeg tar litt vant til ja, du, mm. du, du snor den armen din rundt mikrofonen Sånn at ja, det skulle være et En sånn kunne... sånn Brødlupstakestykke du skulle ta i deg Ja Anywho, Anywho. Når du skal in i huset ditt ja. Så må du inn i dør ja. Når jeg skal inn der hvor jeg bor som må jeg gjennom to dører Det må du men mindre du gjenger på vannene nå? Ja. Der, det, jeg pleier jo, jeg pleier jo mange ofte. ganger å gå der. Og jeg er av den skolen som mener at altså låsekassa di er rett montert når tennene på nøkkelen peker nedover. Da har de gjort det riktig. Ja, skjønner du hva jeg Det er faktisk. Det er vel fasit. Ja. Det ser rener ut, ja, jeg, jeg men det er glatt øverst, ja. og så stikker de tennene. Ja, ja, ja. det er klart. Allikevel. Ja, Mm. så er det en land annen noldus der i verden som Åh. klarer å sette den farbaskade greia opp ned. Jeg har egentlig mer kraftuttrykk inni mig. Ja. men jeg, jeg sensurerer meg selv i, i, i full part her. For nei, her, her skulle jeg mart med, med tjukke typer som det heter. Ja, med tanke på no våre, våre venner i Nederland, så er det kanskje greit å ikke banne seg med. Mm. Ja, de, de liker ikke det så godt. Nei. Men uansett, det er jævla som har sett på dette greiene. Det er det der, der sånn. Och så visste att det är øh, en liten tvil om ja. vilken väg mm. si vil den ska monteras på. Jag känner du där för att se du på mig för nu men jag tror tro mig den riktiga vägen. Hur länge du bodde här? Nej, men det är inte så länge jag byttad dörr. Riktigt ungefär par år siden, men... Ikke så men inte så många år så det vita där. Nej. Men låser ju faktiskt den dörren stort sett. Varje Ja. Ja. ja. Uh... Nej där er där är i vart fall det är väldigt viktigt. Ja, det är nästan det, det det, det. måste du passa på Francis. I vart du har så, så jeg, jeg har en vart att den den tändne ska peka uppåt och så en annan där som Du är en annorlunda. Och det er Det är ju en annorlunda. Så ja. tar du fel alltså. Ja, det är nej tar aldrig fel men oavsett. Uh, mm. Det er viktig for mig. Och så har vi ju jeg kjenner jeg så himmelig varm i trøyene. Jeg har knallrød ja, i trøyene her. Vinduene skal ikke ha sprosser når du har et hus. Jeg har ikke sprosser. Nei. Mitt hus, men det er ikke et valg, det har jeg bare vært sånn alltid. Ja, du hadde vel aldri... Hvem er det som tenker her? Her trenger vi noen sprosser, folkens, på disse vinduene her, fordi at det er ikke vanskelig nok å vaske uansett. Det er et veldig godt poeng. Det er et kjempehøyt herskel for å vaske vinduer, ja. i hvert fall i mitt liv. Og hvis ja. det hadde vært sprosser på de vinduene mine... Ja så hadde det jo, altså, jeg har vasket vinduer, etter jeg flytta ned til Kristiansand, så jeg har vasket vinduer en gang. Ja, men du har det... jo dine vinduer i en overkommelig høyde i hvert fall. Ja da, vinduene er... er jeg distans. har jo de vinduerne i denne etasjonen mye siden nå, jeg, jo, jeg er jo ikke overbegeistret på høyde, Nei. så jeg hadde jo skitt på mig faktisk, hvis jeg hadde vasket man ja. til meg på Ja, men da har du høytryksbillere da, og, og med laserskikten, høytryksbillere. Ja, det, er... det blir jo ganske gøy når du får lov til bare... bare... Bruke scenen. Yes. Ja. Alt er ditt her er nå. Huffa for alle, Tommy. Du bare, vær den du er. Du må til med den gode inn her. Ja. Uansett her da, så er det i hvert fall språssene. Drit i språssene. Drit Ja, ingen som er trit i språssene. Det er ikke for at vinduerne mine vinduer. det det som er greia da? Nei, golv. Der er det en løsning. Kunne ja, løsning. du har en løsning på det? Ja, det er laminat. Det er laminat, fordi at... La meg da, da, da tåle mye mer. Mette godnedslag, mener du? Uh, ja. ja. Skulle det komme et flykrasjans inn i vinduet her, så er jeg sikker på at gulvet hadde bestått. Gulvet det det består. Vanlig tre gulv og sånne pakett og, og sånne her. Det er mye ikke greier. Ja, altså, hvis du glemmer å klippe tårnet i landet, ja. 14 av på, på rad, så kommer det å merke gulvet. Hva var du sa? Du, hvis du mister selvtilliten din, der inne ja. på gulvet, så kan det med, merke. Med et sånn uh, parkett, som så blir det merke. Nå mister du kan selv til ditt. Nei. Men. <laughs> <laughs> det, er jo, det er jo en ting. Men laminat, eh, folk pratet jo før om at det var så himla, det var så kaldt og dødt med laminat, ja. men det er ikke så kaldt. Ja, jeg, har hatt, ja, jeg har jo uh, hatt begge deler, jeg. Ja. Linolym har jeg hatt gulv av. Jeg har ja. vært bort i uh, vegt til vegtep, som det heter. Uff, da. Det er en støvet affære. Det er jo noe dritt. Og det blir flektet gjerne. ja. Men så er det jo, men det er veldig, veldig mykt og lullt. Fordel med laminat er jo det det skulle være heldig å komme hjem i fylla og apropos pisse. Apropos linolen, parkett. Nei, apropos, vegke, apropos gulv til gulv. Nei, vekk veg, til vegg. Veg, veg. veg, gulv. Ja. Vegk til veggteppe. Det skulle være heldig å komme hjem i fylla og på gulvet da. Ja. Så er det jo greit å våkne opp morgen etterpå, så ligger den damen der enda på, på et uh, laminatgulv. Ja, det gjør den kan du gå og hente deg en 3-4 håndgløs. Nei, det er jo teppelitreusere, for det, da teppet tar seg av dette teppe, her. <laughs> ja, mylder og tidlig. Men så kommer helger igjen, og så gjør du det en gang til. Også... Deppet, du må ha et tjukt teppe da. Ja, jeg tenker det blir jo rart å på. Holden rakker nederst. Ja, så det lukter litt av høyensitt. Ja, det kan det Så du må klore, klore teppet en gang i morgen. Ja, så har du en stor vyd flekk på galven der, og så, ja. Så, så laminat det er ikke lov å si altså, nei, det er ikke lov å si, lov å si sikkert da, for vi får mye kopi av <går> en annen en annen radio ting her, men ja. uh, uansett vi, jeg har vært, jeg jo det er behagelig å gå på teppe. det er det, det er mye mykere enn laminat, laminat ja, ganske hardt så kommer du hjem på fylla, så har du, har du med deg en cigaretteneven og så mister du den, så brenner du hold ja. jeg har jo tøffler som skal liksom ja. dempe opp mot hardheten i, i laminaten, ja hade brukt till mer visst de hade passat. Det är lite for stora. Så jag får sån där Sibsub eh uh, Francis, ta med dig detta, köp töfflor som passar. Ja. Det husligt. Ja, gör det. Det är mesta ekonomiskt med laminat så uh, Det er det inte namnet. Jag köpte laminat för nästan 500 kr kvadratnä. Ja, men du kan ju altså, det kommer bara på alltså han är villig att ta så han kunde stå 1000 kr kvadrat han är rakare. Ja Det var det är fin golf som ja. vi hade. Det är inte rätt. Detta har kostat 500 kr kvadrat i alla fall. Ikke 50 kroner for borten. Nei. nei, det koster nok 50 kroner kanskje hele korpeten. Det ser ut som korpen. det er tre gul. Det er det. Og ja. det er masse merke i det. Ja, det er bra. Og litt sånn blå malingsflekker, eller? Eller er det bondstoff du har sett for? Uh, nei, det er, en... ja, det er kanskje i blanding, jeg vet ikke. Ja. Ok, vi har er... okay, vinduene og skakkesprosser, nøklene må gå riktig vei, yes. alle låsene. Alle. Til og med de der som du åpner med skruetrekker å ha noe av de der og der også. Ja. At det er en mestringsfølelse hvis at du skal ha en familie eller noe, da du vokser opp ja. og skal fra et rom til et annet mm. og du klarer, men det er låst, den ja. eh, portalen mellom rommene, ja. som kjent som dør, ja. og du klarer å bryte barrieren yes. med et, flat, et flatrekkeskrujel. Jeg husker første gang jeg gjorde det. Åh, eller den ene gang jeg ja, det var da kanskje. er det altså sentralbanken neste? Yes Ingen dører skal være stengt. <laughs> da må han. Ja. Kun ved hjelp av et korean. Ja. Ja, det må du ha. Ja. Han spør om tag. Uh, Torv tag. Han spør om funkes eller ikke. Funkes. Der har jeg jo sterk mening. For at det funkes, uansett hvordan du vri venn på det, et funkeshus gjør at du mister et potensielt loft. Ja, rett og slett. Så sier du, bare bygg, så bare på en terrasskytte. Så sier jeg nei, for du kunne hatt lov til der. Ja. Du kan løse det med å ha en terrasse, takterrasse. Da får du nytte av den. Med partetelt? Med partetelt, ja. Men, nei, ikke funkes. Nei, ikke funkes? Nei. Nei, jeg synes ikke funkes, det er så pent, eller ja, jeg da. Det nei, jeg kan kalle meg gammel laks, og kalle meg tung. Jeg synes det ikke Du er helt på uh, konstruktionen i funkes, eller? Med snø og deg på toppen der, sånn, så kanskje... Ja, kombinasjonen av snø og meg, det hadde skjert seg. Det kan gå utover, rett og slett, struktur... Uh... Jeg kan, kan ombefale også bygge et veldig, veldig skrått, ta en solid vinkel på et taget ditt, for nesten, ligger ikke snø. Nesten helt uh, lovrett. Nesten som at det huset ditt så ut som en tipi. Ja, ja. Jeg har selv opplevd at... Uh, du vill ha lavbo, rett og slett, du. Nå skal du kjøpe en ja, la, la, la, lavbo. Lav lavbo med to etasjoner. Og da med nattkjøl. Ja. Og ikke spørsmål på innvånd. Ok. Nei, jeg har opplevd at uh, jeg sto og på naboen. En stakkars gammel kell. Stod og måkte faktisk... Uh, han han, ja, ja. han måkte taget sitt. Og ja. kunde kunne samtidig stå i, i min gård og se på takkstenen. Uden han måkte for dette så bratt. og så blåser den en del av oppe her. Da. Ja, det er helt sikkert at det blir ja, det. Du, du har jo faktisk en bolig som er på toppen av toppen av verden. Nesten. Jeg kan se jordklodens kromning her jeg yes. står og blåser bort. Det kan det kan jeg antar at jeg finner bilen min er snudd på taket, fordi at bilen hvis. har veltet den. Ja, beklager det. Kan ok, Borg, du vil ha tak, tak av takstein, eller? Tag og takkstein. Jeg ja. en kompis som kjøpte seg hus med blikkplade, som jeg faller med litt i løbårene. Ja. Hvitt blikk-tag som, som tag, det er ikke veldig fint. Nei. Nei. Og du så det enda børnene og snøen forsvant. Ja, det er sånn. riktig. Men han holder på å faktisk bytte det, as we speak. Skal vi se, nå var det noen punkter vi har hoppet over da. Uh, skal vi se, gulvet er tatt, uh, funkeshus, du skal ha, ta. Men det er klart visst at du har uh, et hus av som är stäppt där och då måste du ha takstolar säkert likaväl så du får ett sånt valmat tak. Vad som är bäst av valvat tak eller saltak? Hä? <laughs> det har nog med hur de vinklarna på på taket. Alltså om om det är som en som en helt rätt uh, ska vi kalla det som rätelinjer eller ska det vara linje med en ändan en knäckt i och kära lorden. Uh, du, har set, du skjønner hva jeg mener, ikke det? Ja, jeg tror det. Sånn at du har en litt spissere øverste del, og så det liksom, blir det litt ja. litt mindre. Nei, man har det bare rett uh, som hele... Som en sveitservilla, liksom? Ja, rett og slett en sveitservilla. Støp dig en sveitservilla. Så er du sikker for livet. Ja, det blir jo flott. Uden spross på vindene, nøyde eller nøkte vei, laminat på gulvet, og... Ja. Varmepumpe må du ha. Varmepumpe må du ha. Plenty med uteareal, altså sånn her... Yes. Det er ikke så nøye hage og sånn drit, men, men jeg snakker om balkonger, jeg snakker Krasse. om terrasser, jeg snakker om verander, yes. alt i sola. Få det. Få det i sola, det er godt, og det ja. er lunt. Du må passe på at det er lunt selvfølgelig da, for at det skal bli lunt. Ja, jeg har jo uh, vann da. du ha. Grill du ha. Jeg må kjøpe med ny grill faktisk. Ja. Garasje, vil mange mene at du vil ha? Ja. Du har jo garasje, Tommy. Jeg har garasje. Har du bil i den garasjen? Nei. Nei, du Nei. har det. Eh, snäffsig i garaget. Du har Eh, grasklippare i garagen. Har du et ölbryggersett i garagen? Ja, ett i garagen. Har du några verktyg och några materialer du aldrig vet vad heter eller som brukte något? har du. Har du något uh, ja. yes. i garagen som inte är ditt, men som bare står där för uh, det du inte kör bli blir kvittat? Inte någon länge faktiskt. Nej, det blir kvittat. Jag tror faktiskt det. Har du en en akumulator i garagen? Fan. Det var det. Ja. ja. Eh jag drar tillbaka det sista svaret mitt för få en fråga. Ja. Ja, en akumulator, en med svag gastank, blär akumulator. Blär akumulator. Ja. Värdi 8000 euro. Ifølge noen du har Ifølge noen, Fren... har prata med, har prata med. Ja. Uh, Veier veldig mye. Veier rett oppunder 16 ton, det, det? <laughs> det, var, det var ikke så galt, men han har veldig lätt for hånd, men... Ja, men veldig synd noen ganger, vet du. Ja, det er nok. <laughs> Ficklig röv är så så ja. ryker av blär. Är det någon känner när havan är rund så jag aldrig spiser det igen. Nej, den avonerar om den den får bara ligga. Ja. Så graske ja, du må ha to graske. Ja. Du må ha en sån här boxwings eller i bod, det ovanliga bod. Jag är ju väldigt tillhenger av garage som man kör in i nederst i huset. Typ en sån garagekällare och så kan du liksom ja, bara så är du in inni... hus, alltså his upp till och rulletrapp, eller uten trinn. Ja, sånn senter-greier. Mm. Ja. Det kan jo være greit. Eh, samtidig, ja. jeg har ikke tenkt på den muligheten før nå, faktisk, at man kan ha garage knyttet til så man kan bare gå rett in i garasjen fra, fra boligarealet sitt. Det finnes. Åh, det ønsker jeg meg jo da. Ja. For, det inne... for din del så er det kjipt for du har jo Carport. Ja, for mig så blir det ikke så deilig å gå ut i en... Øh i en carport fra... Men det er nok med det at man klarer ikke å ha begrense det til til bilen mm. i en garasje. Nei, det kan du i en carport. Det kan en carport. Jeg har nok for andre ting på butona Jeg har jo du er bod du, har ja. bod også ute. Ja. Det jo veldig. Jeg har jo nevnt at jeg har en motorsykkel som ja. jeg er veldig veldig besatte på å få klar nå så sånn ja. solen begynner å skinne mer og mer. Ja. Og hade jeg hatt en garage og ikke en karport, så hadde jeg jo vært mye tryggere på at den er der hvor jeg parkerer den. Ja. Før jeg går inn for velden. Mm. Ja, så garasje altså. For der har du hvertfall muligheten til å parkere bil. Du kan også legge der, eller en gammel datamaskin, du kan ikke ja. skulle det være som har interesse en akkumulator, Den kan er rundt 50-60 kilo. Ja. Noen sa til meg at jeg det har jeg konkludert at man ikke kan. Nei. Hvis du gidder å rengjøre den og åpne den på sånn, så kan du sikkert det. Blærrekommendator, verdi 8000 euro. I følge noen du har pratet med. I følge noen du ja. en mail, så skal du få den. Ja. Mothenting, selvfølgelig. Mothenting leveres ikke. Et lille tillegg i prisen. Kanskje du snakker om 10, 12, 15 tusen Ja. Så skal jeg vurdere å levere den. Ja. Jeg lar jo denne her bak i bilen der, for der jeg hentet den fra. Mhm kom hjem, og så viste seg at han full av Det var ikke lenger når jeg kom fram, for jeg hadde nemlig lagt seg ut i bilen. Du hadde smørt innsiden av bilen ganske godt. Smørt, smørt inn bagasjonen mitt med, med olje. Det <laughs> ja. lo jeg godt når jeg kom hjem. Hydraulisk olje, eller? Sånn LHM-olje? Grønn? Eh, glatt. <laughs> Veldig glad. Veldig glatt olje. Ja, det var det. Og sånn dritt var det. Ja, jeg synes også at man bygger huset sitt, med sån vattenkraft och solceller och allsån där som man ja. slipper undan att vara svette grepe till alla energi eh, ja. baroner där i världen. Det er ja. ett störste fuck you till hela alltså det önskar jag verkligen och bara kunde vara ett behov for tillfälligt. Ja. Ja. Og i Norge eller skicklig billström har jag blivit fortalt. Ja. Okej. Okay. Så, okay. så då lurar jag på var det är dyrt. Förresten, är det där så schikligt billigt? Nej. Ja, det är schikligt billigt eh visst du ska prata med för exempel uh, fjorkraft eller uh, har du förresten har du blivit ringt upp av någon sånn strömbörande och så säger de att de ska sås så mycket per kilowattimme eller så så, så många eller, uh, eller vad det är för nå? Det, det hös väl billigt gjort. Jag vet inte vad vad bullöpen det här. Nej. Jag är inte Nej, jag är kärlor. så sånn när sånn det den månaden inte bekostar sig du pratar med deg, så det så får ut intryck at du kan värma på hela boladen din. Ja. Är fan för tomone. <laughs> det kostar en 50 i kvartalet, visst att du har allt på fullt. Ja. Varmekablarna i inkörsäknen på. Yes. Alltså, inte garagen, badsängen dit är håller en stödig 50 grader. Ja. Du har varmt vatten, du vanner med varmt vatten ja. genom hela vintern och det kommer på en 10er i året, vill jag säga. Si. Och ja, fem så tar du hela när vårlag med på ja, köpet. Man så ligger det også et sånt en, en skjult liten kostnad der på en sånn nettleie på, som mm. koster nesten en Det million. kommer jo fra en annen gjeng, du? Ja. Som ikke ringer og sier at de har Nei. noe tilbud. Fordi, de jo jævler, ja. De bare tar for seg, de sier jeg har en pris. Ja. Og den må du bare akseptere. Rett og slett. Så, Francis, vann eller sol eller something? Ja, altså, jeg har sett på TV, och då er det jo veldig sant eh uh, en, en butik i England ja. som fick sin ström genererat ja med hjälp av nå såna här generatorer som genererat av generatorer Oi. som var placerat under vägen som gick föran for, for, butiken på utsidan av den var bilarna körde förbi och det lagde vibration ja og det genererer, uh, genererer Genererer, genererer, genererar ja. man säga si, genererar lagar det lagar mhm. kraft ja. som då blev brukt till att belysa i alla fall butiken jeg vet ikke om det holdt også til kassaapparatene og, og tippinga, men det var jo et kjempetips, spør du ja. meg, og så legge noen tonnekabler under der hvor de, hvor de bilene brukte, brukte sin kraft til å dele. Ja. Ellers er det bare godkastet. Så, ja, jeg tenker han går til å stå Francis, for han Francis big, uh, kan jo bygge kjernekraft. Han kan mure huset sitt over en bekk. Ja, da er det bare å legge den uh, der palleårene nede der. Ja. Du kan pisse rett right ned i beckenet også, mm. kan du? Pisser for lys. Ja, piss for lys. Med. Og der tror jeg vi redder et liv i det. Det var noe tror vi snakker. Du, noen bygger hus med, med... Vi prater litt om kjernekraft når vi først er... Kjør på. Hadde gravd en veldig dyp kjeller da. Ja. Og så har du... Det skal jo dypt. Da, litt dypt. Og så kanskje under nabohuset i stedet for. Ja. Og så kan du bare ta en sjøetledning eller noe sånt nå. Ja. Og da tror jeg det skal kunne... Et, et, jeg vet det på Kjeller i Lillestrøm, utenfor Lillestrøm. Mm. Og jeg vet også at det er noe i Japan og noe i Ukraina. Kjernekraft. Roski, altså. er det ikke der da? Ja, der er det sikkert. Og Sellafield i England. Ja. Der er det, det meste kjernekraft. Det skulle være litt morsomt, fordi det er sånn ja. Fukushima og hva heter den andre? Hiroshima. Hiroshi. Nei. <laughs> Hiroshima. Nei. Fukushima, Hiroshima. Nej, det er to forskjellige atomulykker. Nagasaki. Nej. Eh, Fukushima er en sån ett som blev tatt av en tsunami. Och ja, absolut. Eh så, ja eh, för du du tänkte på, nå tror jag du, skulle... du Fukushima, Hiroshima, Nagasaki fick <laughs> atombombvärr. Nej, eh det var väl bara Hiroshima och Nagasaki som fick det. Ja. Ja. Men eh, Chernobyl. Och Fukushima. Fukushima. Ja. Det kommer lite an på vilken dialekt du har uh, i Japan. Ja. Hur du uttalar det. Så går med direkt, den gjorde det men en aning Gjerrig dialekt. Ja, det er alt så fikk. Ok, uh, jeg har et ønske om at vi uh, bare gir oss det, kanskje? en ja, uh, gang så er jeg svært pistrengt. Jeg, heller... mm. jeg drikker jo egentlig kaffe. Nei, men nå er jeg på kjøring. Så nå er jeg av og til på kjøringen på jobb, ser jeg med en kopp kaffe. Mm. I dag er belga på to flasker vann, ja. styrte jeg en kopp kaffe etterpå. Ja. Og om jeg så hadde spist bomull, så hadde jeg vært vann vansset vann etterpå. Ja, det er ok. Jeg har jo strekkmerke blæra. Ok. Oh faktisk ja, så vi har, nå har vi all verdens tid med å sitte her altså, kan du kjenne litt på det? Eller? ja takk, jeg har kjent på det ganske lenge det er rart at du må tisse nesten hver gang jo... ja, jeg, jeg du klarer mener. ikke å holde deg en time nei, det er dårlig til å holde meg <laughs> du en, en mann som, som gjør det han vil når han vil ja. derfor topletten. tror jeg slår hamren i båret og sier at vi har gjort vår misjon for deg vi har reddet Francis uh, hjelpene til å bygge hus mm. er det noen som lurer på noe annet så kan dette her være rett sted å, å stille spørsmålet ja Ogen, jag minner om jag minner om en förlänger fra Biltrema som kan bli din om du skänner eh namn och adress. adressen, visst att du orkar det. Totstörre för att du går vinna den då. Tommy är konighet. No. Låt vinnaren vill bli publicerad. Och nämnt, kanske runget upp, kanske uthängt. Nej. Nej. Aldrig uthängt, alltid upphängt. Och jag kan ju garantera någonting. Så det er altså 125 mm forlenger og en 250 mm forlenger. Altså en som det? er litt lang, en som ja. er dobbelt så lang av, det jeg vil det er en slags stålegering, dette her. Ja. Sett med to stykk, halvtoms, 125 og 250 mm lengde. Ja, kan brukes det. i selvforsvar. Det kan han jo. Det er et tips. Det er et tips. Og, jeg la oss fra Niles hatt Morten på Søraudio, og Anders. Ja, for vi låner noe vi utstyr. Vi låner litt fra enda eh så skal vi väl prøve och få in en en ljudupptagare till eller en ljudmottagare til, så att vi kan vara tre här i studion och kakklera verkligen kan få fri flöde. Om det blir nästa gång det Det kan ändå inte det kan det. Det är spänt. Optimismen långlever. Okej, det var här du fick med dig at Tommy spiste 4 spiser socker. Mhm. Farin alltså. Han drog lite grann jeg drakk en del løll. Du drakk en del løll. Det var en tom forhånd. Jeg spiste eh, habanero. Jeg spiste chili og brustablett. Dette en fest. Ja. Det er en fest. Nå skal jeg pisse. Nå skal jeg pisse. Takk for i dag. Takk for deg. Sitt litt til. Sånn.